Tabernaria lanean. Gaur, beti bezala, goiz hekin naiz. Iratzar gailoak zazpietan jodu eta bere ala altxatu naiz. Dutxa azkar bat hartu dut eta korrik eta atera naiz etxetik. Autobusak muturren aurrean alde egin dit, eta hurrengoa etxo indut. Errepidean trafikoa ondia zegoen. Eta berandu iritsi naiz lanera. Lankidean ni baino lehenago iritsi da eta makina guztiak martxan jarri ditu. Aukiak eta maiak prestatu ditu eta iritsi naizenean ba kafe hartzen ari zen. Barkamena eskatu diot eta lasai egoteko esan dit. Nik ere kafesne bat eta kruasan bat hartu ditut eta bere berehala ireki du taberna. Gendea segitu nasida sartzen. Eta amaika karte gozariak ematen aritu gara. Amabiak karte, ba, nahiko lasai egon gara. Baina amabiak aldean jendea pintxoak hartzera urbildu da eta mugimendu handia hasi da berriro. Ordu batean, etxera junaiz bazkaltzea. Eta siesta ederra egin dut. Gaur, gaueko txanda egin behar nuen. Eta horregatik bota dut siesta haundia. Arratxaldeko zazpietan berriro sartu nahiz lanera. Eta gaueko amaikak arte, lanean ari du naiz. Amabietan iritsi naiz etxera. Eta nekatutan egoenez, afaldu gabe telebista aurrean. Antxe jarri naiz. Ordu batean, oean nengoen. los seko. Lanean, gaur ez da ezer berezirik gertatu. Ikusten duzuenez, nahiko egun aspergarria izan da gaurkoa. Baina beti ez da horrela izaten, e? Eh? Hey, <laughs>